Szervusztok, kedves hallgatók, aki esetleg eddig nem vette észre annak, mondjuk, hogy 2023-ban, ezt még legalább 6 hónapig fogom elhibázni. A Medi óra 384. wrapport csomagolás adását halljátok, én Szentlánk vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és majdnem nekem csuklott el a hangom, pedig ez most kell dolga lenne, hiszen ő van megfázva. És közben azt nézem, hogy majd egy hónapja volt utoljára adás, elsodort minket a karácsony, ugye? Hát közben jött a mennyből az angyal, ö, megszületett a megváltó örvendjünk. De most a, már éppen a mai napon. Felna örömre ma született. Ma megérkeznek hozzá három királyok is. Igen, igen, igen, igen, és hoznak. Ö, erről nagyon jó képregények vannak az interneten, Aranyat, Tömjent és hát. Igen? Erről vannak jó képregények? Bődületesen jó. A kedvenc emberem Tom Gold rajzolt egy ilyet, hogy és mit őtetek a kicsinek? Hát könyvet. De igazából úgy megtartanám. Aha én is az enyémet. Jó, de akkor mit viszünk neki? És a ott hárman egy Aranytömény és mirha 0 24 bolt mellett. <gül> Oké, <Okay>, mindent értek. <gül> Egyébként után néztem, hogy ez, ez miért, miért Aranytömény és mirha. Ö, egymással versenyző elméletek vannak. A, az én kedvencem, ami a legmeggyőzőbbnek tűnt, hogy ami a legilyen szimbolikusabbnak tűnt, az az volt, hogy ember, hogy nyilván az, az egyik egyszerű megyarázat az, hogy ezek a Napkereti bölcsek ezek a, a mágiának az eszközeit, jelképeit rakják le, hogy szívükre öleljék a Krisztus által elhozandó kereszténységet. És akkor egyen jobb volt ennél az, hogy a, az arany a világi hatalom, a tömmjén az Istennek a dicsőítése, tehát a földön túli hatalom, a mirha az meg egy olyan dolog, amit többek között balzsamozásnál használtak, tehát a, a testnek a romlandósága. Hmm. Hát ha láttam, még szarajátékot gyereknek. Igen, ez is olyan csavarosan hangzik egy kicsit, azon túl, hogy valóban gyereknek nem. Pont ezekre van szüksége. Én valami olyan karikatúrát láttam, hogy amikor a napkeleti bölcsek elmennek, akkor utána megérkeznek a napkeleti bölcsasszonyok, és ők hoztak papírpelenkát, meg tudom én is üveget, a szóval praktikus dolgokat. Hát igen, ezt a, a Brian illetőből már tudjuk egyébként, amikor a Kriszti Jézus Briannek az anyukája utánunk kiabál, hogy de a mirával legközelebb ne fáradjatok. <hállt> igen. Na hát az eltelt időszakban azt hiszem mindenki és mindenkinek a kutyája is csinált egy wrappedet, egy év összesítő, összecsomagolt, animált, nem tudom Igen, azt el lehet mondani, hogy 2022 is, mint minden megelőző év, az innovációnak volt az éve. Egy korábbi évben az volt az innováció, hogy mindenki a saját streamet, ahonnan aztán eltűntek a tartalmak, nehogy már csak úgy megosztjuk, mint a parasztok. Mi is volt ennek, hanem moment volt az eredeti talán. De ez a Spotify jól történt? Nem, nem jön? ez, a, amikor a, a Snapchattól mindenki lenyúlta ezt az eltűnős üzenetet. Ja, ja, ja. Aha, igen, tehát a story. Story ez az, igen. És, és ugyanígy az innováció, amikor sok, sok zseniális ember ugyanarra jön rá egymástól. Már-már szinte függetlenül. Értem, amit a Spotify kitalált, az idén megvalósította a félváros az, az, az egész villár, világ, igen. Uh -huh. Nekem a Steam próbálta meg mondja mondani, hogy mit játszottam. A Pocketcast podcast alkalmazás azt, mit hallgattam. A Spotify, az természetesen becsomagolta nekem azt, hogy mit hallgattam náluk. Mármint, hogy vezetés közben, amikor nem podcastot Pocketcaston. És te azt írod, hogy még a Beerill is volt wrapped. Amit különösen szép tekintve, hogy az évelejé még nem is létezett. Igen, és ráadásul olyan wrapped volt, hogy ugye azokat a képeidet gyűjtötte csokorba, amit egyébként nem lehet megnézni már másnap senkinek, tehát az csak azok tudják megnézni, akik a barátaid, akik szintén biri lesztek, és uh, akik aznap biri lesztek, utána már csak te tudod megnézni, ezekből csinált egy ilyen gyorsan lepörgő listát, hát az nem volt egy nagyon erőteljes vrapped. De egyébként érteni vélem, hogy miért jó pofa dolog ez, mert uh, így az év végén az emberek szeretnek visszatekinteni az évükre. Azt is látom mindig, hogy a Facebookon ismerőseim könyökölnek egy nagy halom könyvön és azt állítják, hogy azt mind elolvasták ebben az évben. É, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ezt nem tudom, hogy a bennem levő rossz indulatú ember, embert engedjem szabadon, aki szerint nem létezik az, hogy legalább egy WMF-ből nincsen benne, és kizárólag az időrövid történetét váltogatta a... Karamazov eltűnt. testvérekkel? Eltűnt időnyomában. Hát, igen, meg a juliss Hát nem tudom, de miért? Azt nem muszáj betenni a Wavian fábulta a polc izébe, polc listába. Hát ebben az esetben ez egy ilyen, jaj, olyan szép szó, erre tudod, amikor, amikor az ember mutatja magát, hogy ő milyen szeretne, milyenek szeretne látszani típusú lista. Ilyen reprezentációs, vagy ilyesmi? Igen. igen, ilyesmi. Annál jobban szeretem azt, hogy mi az, amit tényleg olvastál. Aha, hát, figyelj, én azért azt gondolnám, hogy az ismerőseink, akik neked megosztanak, azok nem, nem csalnak. Miért tennének ilyet amúgy is? Elképzelhető, akkor még egyszer beszélgetnünk el velük, hogy azért néha egy krimit, amit én egy csak arról akit lelőnek egy, egy mosodának a konyhájában, ezt próbáljunk meg elolvasni. Lehet, hogy abban is van öröm. Figye, ezzel kapcsolatban el kell neked meséljem, hogy a, nem is tudom, az év vége felé most pontosan nem emlékszem. Ja, de emlékszem, hogy milyen indítatásból, de nekiáltam elolvasni a Snow Ugye ez Neil Stevensonnak a, a cyberpunk mondjuk, hogy elindító, vagy... Bezáró. Bezáró regénye? Hát, hogy a fenében, a Cyberpunk az mondjuk, vagy Bruce Bettkével -en, ennek a Cyberpunk című novellájával kezdődik, vagy valamelyik korai Gibzonnal. nal uh -huh, És ez későbbi. Uh, Jó, végül is... Mi és hét? ez meg egy 92-es regény. Én azért kezdtem el olvasni, mert ebben kerül elő először a metaverzum kifejezés, és akkor kíváncsi voltam, hogy milyen környezetben. Aztán rájöttem, hogy már olvastam régen egyszer, de, de nem emlékeztem rá. És egészen idén januári küzdöttem vele, és akkor be kellett lássam, hogy engem ez nem érdekel. Képzeld el, ide jutottunk pedig, hát igazán Megvan benne minden kelléke ennek a világnak, tök jó metaverzum definíció van benne, ami, ami már mondhatni valósággá vált jó részt. Olyan, mint egy, mint egy jó Gibson regény, kicsit talán nem tudom össze-vissza. Szóval, tehát az a lényeg, hogy ha az ember nem egy húzamban olvassa, hanem úgy egy-két naponta belekezd valamibe, akkor soha nem emlékszik, hogy mi történt egy oldal korábban, és hogy hogy kerültünk ide erre a helyre, és ki beszél éppen és aztán akiket megszólít, meg említ azokról, de semmilyen fogalmam nincsen. Úgyhogy valahol a 30%-ánál a könyvnek azt mondtam, hogy jó, jó, akkor feladom. Nem? Nem? Nem. Saját elkezdtem olvasni egy mai magyar szerző, ilyen dokureality, jó, nem dokureality, szóval ez a, ez a kis, kis reality próza, vagy minek hívják ezt, amikor valaki úgy az, élet, az életet írja meg. Egy ilyet, és az például az sokkal jobban csúszik. Azt hiszem végzetesen öregszem. Én ebből a szövegből, vagy ebből, a, ebből a, a passzusból azért a Gibzont azt kihúznám nagyon gyorsan szerkesztőként, mert uh, Gibson nagyon ritkán és egészen más módon ironikus szöveg mondjuk, mint, amennyi, mint ahogyan a Snow Crash ironikus. Jó, ezt elismerem. Másrészt meg, uh, hát valószínűleg nem vagy egy idől azzal, akik nem olvasták el, tehát akik, uh, akik most uh, zászlókra tűzték a metaverzumot, azok valószínűleg nem mert ha jutottak volna addig az 50%-ig, ahol egyszer csak kiérnek a metaverzumnak a, a csillogó szép városából, akkor, akkor ott van egy hosszas tárgyalás annak, hogy ja, ez, ez egyébként nem jött be. Tehát, hogy amúgy a világ 98 a rohadtul üres. Nincsen semmi, akik bejárnak azok a, az azt építők, meg, meg, meg nincs telen fiatalok, és, és ez így nem, nem egyfajta jövő, vagy nem egy aspirált ö, ö, technológia, ami így hú működik, hanem ez a Mm -hmm. próbálkoztunk, ez maradt belőle. Mm -hmm. Hát, vagy elolvasták, de azt gondolták, hogy ők ezt jobban fogják csinálni, aztán ez egyáltalán még nem tűnik úgy, hogy ez így lesz, vagy legalábbis nem látjuk, hogy hogy lesz így, ha így is lesz. De igen, valóban ez egy 92-es regény, tehát a, a, abból a szempontból, hogy a Cyberpunk végének mondott teljesen jogos. Az meg, hogy jócskán jócskán a a metaverzum megszületése előtt született, az is. Én most azon gondolkodom, hogy ez még a Second Life előtt is van, nem? Tehát Second Life is e később. Tíz évvel a Second Life előtt ez a, a virtuális valóság nagyjából első felsülése idején készült. Ne bánsd a virtuális valóságot! <laughs> hát jó, de ha egyszer a 90-es években, amikor Geron Lenny érék digitalizálós vhs lófasztal a vállukon szaladgáltak üres ö, medencékben, és ö, azt játszották, hogy ők most VR-t építenek, és egyszer csak elfogyottak, kockázott ők erre az egész hülyeségre. Miközben olyan hosszú kábeleket húztak maguk után, mert nyilván drót nélküli kommunikáció nem nagyon volt, annak, csak annak a rendje. És ma az ikonjaink akkorák, mint az, mint az általuk megjelenítendő képek, az, az egy felsülés volt. Az ikonjaink nagyobbak egyébként, Ezt, hogyha ios t tervezünk, vagy meg, azt hiszem, hát, most nem jut a szembe, hogy AOS-ra vagy macos ra de ott ilyen brutálisan nagy a szem, x es ikonokat kell csinálni. Vagy 1020, de azt hiszem igen. Szóval, tehát ugye akkoriban ez nagyon messze voltak ettől a felbontástól. De akkor hozok még egy dolgot, csak megnyitom a, a Wikipédiát, hogy ne mondjak hülyeséget. Hogy ezekben az években jelent meg, én úgy emlékszem, 93-ban Billy Idolnak 93 nyara, nagyon jó vagyok a Cyberpunk című mm, lemeze, ami Billy valószínűleg a legnagyobb bukása, bár az egy darab sok to szisztem system szám az nem rossz róla, a többi hát az feledhető. Uh -huh. Csodálatos dolgok kötődnek ehhez. Az egyik például az, hogy Idol megkövetelte azt, hogy bárki, aki erről szeretne vele interjúzni, az olvassa a neurománzat, amíg egyszer csak rölel nem bukott, hogy tulajdonképpen hát ezt nem olvasta, és nyilatkozott valami is, mint hogy fogja el a szöveget. <laughs> A másik pedig, hogy ez volt egy olyan, olyan lemez, aminek volt olyan kiadása, vagy talán mindegyik, hogy a CD-n volt valami aktív számítógépen, érzsd megkintosan futtató dolog. A hozzátartozó sajtócsomagot, amiben voltak nagy felbontású, nem menjünk vele az, hogy hány pixel képek is. Azt pedig floppy lemezen adták ki, de mellette volt nyomtatva, mert hát ha vannak újságírók, mint ahogy voltak újságírók, akik nem tudják, vagy nem rendelkeznek olyan eszközzel, amivel azt meg lehet nyitni. Tehát az egész ilyen nagy, nagy kiáltás volt, hogy hú, most a jövőbe elmegyünk, és akkor, és akkor ezt, ezt bemutatjuk a világnak. Valahol tök izgalmas, és hogy megnézed bármelyik klipet, amit hozzá 3D-ben gyártottak, meg minden, valami bődültesen csúgyán néz ki az egész. Tehát, hogy még annál is bénább, mint amilyen a a Money for Nothing klipjében látható 3D animáció, ahol a tévében az első emelet zenekar látható egyszer csak, ahogy zenélnek. Ó, hát ez nagyon régen volt. Ehm, jó, én közben ez a lábjegyzet-lábjegyzete megnéztem, és hülyeséget mondtam a, az ikon mérettel kapcsolatban. A, az iTunes artworknek kell 1024x1024-nek lennie. Az ikonok azok kisebbek. My bad. Na jól van. De akkor ez azt jelenti, hogy ezt kidumáltuk, és ezek szerint nem olyan kínos, hogyha nem olvasom el a Snowcrest, vagy azért próbálkozzak, még azt mondod? Szerintem bátorsággal próbálkozom mert egyébként egy rendkívül vicces segény. A neurolingvisztikai hack hekkelésné jársz már? Nem. Mert hát az, az a savaborsa pedig. Meg össze azért csak, csak kifutod a, hogy sokfajta biztosítás van a világban, amit az ember így valamilyen módon megszerezhet magának, de a legjobb, hogyha igazi atomhatalom azokkal kevésbé szoktak baszakodni. Uh -huh. Na hát karácsonyjal kapcsolatban még egy nagyon fontos hírrel kell szolgáljak törzsallgatóink most eh, majd mindjárt egyrészt eh, velem együtt fogják mondani, másrészt meg majd a térdüket csapkodják, de szóval eh, az történt, hogy idén a barátainkkal abban állapodtunk meg, hogy nem ajándékozzuk meg egymást, hanem mindenki a társaságban magának vesz valamit, és aztán Inkább az legyen a karácsonyi játék, hogy ki kell a többieknek találni, hogy ezt a becsomagol dolgot kivette magának. És én megragadtam az alkalmat, hogy magamnak végre egyszer ne egy olcsó, hanem egy jó fülhallgatót vásároljak. Tehát fülhallgatót vesz Ferenc Ferenc. Mindenki nézte a csomagát és kérdezte, hogy egy dj <gül> Nem nem Nem volt, tehát nem törték sokan a fejüket, vagy sokáig a fejüket a többiek, és egyből rávágták, hogy ez nyilván az enyém kell legyen. De hogy az történt, hogy most akkor úgy gondoltam, hogy jó, akkor most már itt az ideje, hogy legalább egy olyan eszköz legyen a Ferenc-Ferenc háztartásban, amit, amire hanghoz értő emberek is azt mondják, hogy jó, hát ez nem ciki, hanem ez, ebből már ki lehet indulni, ebben már valahogy úgy szólnak a dolgok. Természetesen ne egy high-end készülékre gondoljatok, erről szó nincsen. De kedvenc hangmérnököm, azt ajánlotta, hogy ezt érdemes megnéznem, ezt szerintem szeret, szeretni fogom, és mivel egy ugyanilyennel vesszük fel az egyik másik podcastot, a Láncreakciót az ő hangstúdiójában. ezért ezt már sokat hallgattam, és valóban nagyon jó tapasztalatom volt, és némi tétovázás után meg is vettem végül magamnak, ez az Austrian audio a HX15 nevű a közül a legalja, és hát ez jó, jó dolog, jó dolog olyan függalgatóval rendelkezni, ami jó. Ez az egyik. Ez igen szép, az különösen megható, hogy nem tudsz róla mit mondani azon túl, hogy jó. Ez, de, ez egy megérkezés. De még egy dolgot tudok róla azért mondani, hogy viszonylag hamar belebékéltem, hogyha a szakértő ezt ajánlja, akkor ezt én megvehetem. Meg hát ezt már hallgattam is sokat, tehát tudtam, hogy nem fogok csalódni. De azért gondoltam, bejörem a YouTube-ra, hogy van-e ilyen teszt. És hát egyből megtaláltam az Oluf's Gadget csatornát, ami egy Viszonylag ismert csatorna valami 170 ezer feliratkozóval, és egy ilyen, azt hiszem, hogy osztrák pasas, aki viszonylag ismertebb arról, hogy mindenféle ilyen fülhallgató, fejhallgató gyártóknak segít azzal, hogy behangolja a füleséget. Azt tudom, hogy az egyik kedvencemnél az Irfan Audionál van, van olyan, ami az ő nevével fémjelzett, hogy, hogy az általa behangolt füles, és ő egyébként úgy teszteli ezeket a fülhallgatókat a YouTube csatornáján, hogy ilyen binaurálisnak nevezett e, e, páros mikrofon dug a fülébe, tehát ilyen kis picike mikrofonok egy vékony kábellel, amit be lehet tenni a füledbe, és akkor ráteszed a fejhallgatót, és azt hallod, mármint a, a, ezek a mérő mikrofonok azt hallják, amit te hallasz pontosan abban a e, elrendezésben, és mit tudom én, akusztikus környezetben, ahogy... Ezt hallod? Ez pedig a csengő, amit hallatok kedves hallgatók, monoaurális felvétel segítségével, úgyis, mint a mikrofonon keresztül. Ilyen, de érdekes módon már nem a acitári hegyek alatt játsza, mint régebben. Erről hamarosan hajlandó vagyok beszélni. <gül> Jó, rendben. Én addig befejezem Olufsz gadgetet, szóval, hogy ez a pasas, tehát a saját fülében méri ki azt, hogy mit csinálnak a fülesek. Na, és akkor megtaláltam az ő tesztjét erről a fülhallgatóról. És egy ilyen. Egy ilyen igazi nagy rendet nyomott, hogy ez hallgathatatlan. Mit képzelnek ezek a mérnökök az Ausztria Audionál, hogy ezt miért csinálják ilyen végten szarra. És hogy persze, Ecuval ki lehet úgy egyenesíteni, úgy, ahogy, de hogy hát akkor is ez hogy, hogy, hogy képzelik. És egyébként a, a fülében mért e, frekvenciameneten az látszott, hogy a hogy a treble-nek, a, a, a középmagasnak a felső végén ott van egy ilyen beleerősítés, amitől egy kicsit ilyen csengő-bongó, too, too bright, vagy nem tudom, és ő ezen hisztizett, és aztán ezt megmutattam a hangmérők barátomnak, aki azt mondta, hogy egyrészt ez egy nagyon ellenszenves csávó, ez egyébként valóban így van, ez egy nagyon ellenszenves csávó, másrészt ezért a fülesé sokan rajonganak, és harmadrészt, azt mondjuk, ezt a, ez a csávó is mondja, és harmadrészt ez egy stúdiófüles füles és pont, hogy lehet, hogy azért kell így behangolni, hogy az ilyen Deszert, tehát az ilyen susogásokat, meg az ilyen, tehát az es hangoknak a, a túlzott zizegését még jobban ki lehessen hallani, és könnyebb legyen kiszűrni. Na, és akkor én ebbe belenyugodtam, és meg is tanultam azt, amit egyébként máshol is mondanak, hogy az, hogy neked hogy szól egy fülhallgató, az, az csak te hallod. Mindenkinek más a füle, más alakú van kialakítva, tehát az alakja is más, meg a, meg a, a hangunk feldolgozása, a fülünk működése is más. ami az egyiknek zavaróan bright, túl fényes, túl csillogó az a másiknak pont, hogy jó, vagy éppen fordítva. Úgyhogy én csak nyugodjak meg, és meg is vettem a fülest, és azóta nagy örömmel hallgatom, de Viszont képzeld el, az van, hogy ez a nagyon ellenszenves csávónak az a mondása, amit ő mondott, hogy az egy ilyen too a felsőbb részeken, az szerintem igaz. És ezért én be is szereztem egy ilyen equalizer-t a számítógépre és meg a telefonra, is, és hát egy kicsit igen, nekem is equalálni kellett, hogy, hogy nekem is kellemes érzetet adjon. Úgyhogy a pasas ellenszenves nem is hiszek neki, általában, de speciál, amit erről a fülesről mondott, abban van némi igazság. Ellenben bevált, és azt nem is mondtad a lényeget egyébként, mert azért mégiscsak tartsuk már magunkat ahhoz, hogy a, a lényeget is megállapítjuk időnként dolgokról. Nagyon szép piros. Nagyon szép piros, így van. Igen, jó színe van neki. Igen. És uh, talán azt meg érdemes elmondani, hogy sokan nem szokták ismerni az Austrian audiót. t Ez a cég úgy jött létre, azt hiszem 97-ben talán, hogy az AKG nevű mindenki által jól ismert e, fülhallgató és mikrofongyár, e, ami szintén osztrák volt, azt megvette a már nem tudom kicsoda, Harman Industries, e, és ezért elköltöztek Ausztriából valahova távolkeletre, de egy 21-néhány mérnök, akik ott dolgoztak Bécsben a AKG-nál azok azt mondták, ők bizony nem költöznek, ők itt maradnak. Kiléptek, ott maradtak és megalapították az Austrian audio szóval ez egy ilyen AKG e, side, sidekick projekt lett, és azóta egyébként elsősorban a mikrofonjaikról ismertek, de a, mostanában már a füleseiket is szokták szeretni. Egy húsz évvel, arrébb 2010 2017-et láttam ebből, de szinte mindig, és ellenben... És e, 97-et mondtam? Igen. hm. Na most már ezt magam sem tudom, hogy melyik az igazság. Addig meghirdettem a hét szavát, amit szerintem kb. kb két adásig leszek képes tartani. Ez a hét szava, ezen a héten a Szibiláns, ezt a szót kerested? Azt a szót kerestem, amikor az S túlzat túlzott használatáról, túl hangos használatáról beszéltem. Valóban igaz? Igen. Igen, később végigmegyünk majd a teljes hangtaniskálán akik a következő órán piros pontot szeretnének, azok a bilabiális V képzését gyakorolják tükörelőtt Nagyon vicces. És valóban 2017-es az alapítás éve, tehát csak hat, most lesznek hat évesek. Hmm. Jó. Na de elmondom neked két vonatban, hogy hogyan tűnt el az Acitári hegyek alatt tűnt el egyébként. Hanem a ház, ami pénzünkből felszerelte a hátsó kapura is, a úgynevezett csengőt korábban csak a ennek az oda, lengetésével lehetett bejönni onnan, de aztán uh -huh. rájöttek, hogy, hogy ebben a ide-oda futározós, kattintós IT világban azért van olyan, hogy a parkoló felől próbálnak emberek bejutni a házba, annak ellenére, hogy nem laknak itt. Uh -huh. És valamiért úgy tűnik, hogy lenti telefonközpontonként lehet állítani azt, hogy mi a csengőhang. Erről már találtam egy PDF-et, hogy hogy kell átkódolni másik csengőhangra a bennelevő öt különbözőből. Hát most nézd, egyik sem jobb. Tehát, például meg tudná azt csinálni, hogy és hátul is az acsizári hegyekkel szóljon. Azért ez nem egy egyértelmű nyereség. Ez semmi. A, má a másik pedig, hogy az ez az az úgy néz ki, hogy a az ember fent nyomkod valamit, lent nyomkod valamit, és közben üvöltözik a kettő szint között. Hogy működik -e, és azt csenge már, ami. Jaj, Úristen. Vagy ugye ezt telefon segítségével csinálja, tehát a húzamosabb ideje már lassan egy éve funkcióként kezelem azt hogy tudom, hogy hátulról jön neke vagy sem. Aha. Mert hátulról máshol szól. De akkor, de nem, akkor meg se próbáltad az átkódolást, vagy ez már egy eredmény, amit most hallottunk? Ö, még nem futottam neki, ez ez a, az eredeti, amit bent hagyott a szerelő. Aha. Tekintve, hogy csak fele részben vagyok biztos abban, hogy egyáltalán milyen ö, dokumentumot találtam, hiszen ezek olyan eszközök, aminek valahol biztos van gyári száma, de nem olyan helyen, ahol én ezt meg tudom nézni. És ehhez, ezt úgy mondom, azzal a biztonsággal, hogy már leszettem róla a borítást, egyszer is néztem rajta, hogy hát ha van legalább valami egy Értem. Ezért nem ugrottam neki. De azért el van mentve valahova, hogy kapu kaputelefonát kódolás PDF, hát ha egyszer nagyon fogok unatkozni. Ha mi egy videócsatorna lennénk, akkor mindenképpen javasolnám, hogy erről készüljön egy videó. Amikor mondjuk az öcséddel játok és üvöltöztök a emelet és a földszint között. Igen, mindenképpen meg fogjuk csinálni egyszer. Nagyon jó. Na hát így aztán, akkor nekem van fülhallgatóm, neked van nem csitári hegyeket játszó kaputelefonod, és itt az ideje, hogy megcsináljuk mi is a meti hete a Hát annál is inkább, mert egyébként mindenki rapolt mást is. Dorkiltől kaptunk egy tök jó skázi cikket. Igen, aki ugye az egyik kedvenc Skifi szerzőnk, John Scalci, és e, a blogján írt arról, hogy szerintem milyen volt, vagy hogy mi, mi volt 2022-nek a legnagyobb tanulsága, és hát ő azt mondja, hogy az volt, hogy a, az értéktelen milliárdosok mutatkoztak be, vagy szóval e, nem is tudom, derült ki róluk, hogy, hogy ők értéktelenek, ezt így jól mondom. I igen, tehát mint, mint, hogyha kiderült volna az, hogy akik akik eddig emberek tömegei azért tiszteltek, mert nagyon sok pénzük van, biztos tudnak valamit, azokról kiderült, hogy nagyon sok pénzük van. Ennél ő egyébként egy kicsit finomabb állítást sokat tett, tehát ő annyit mondott ki nagy biztonsággal, hogy ő nem akar többet mondani, csak azt, hogy attól, mert valakinek sok pénze van, az még nem jelenti automatikusan azt, hogy ő egyértékes ember, vagy hogy van esze. Erre Hoz Hozzá a példákat, ugye a, gondolom nem, nagyon kell mondanom, hogy Elon Muskot fogja említeni Mark Zuckerberget a, a most először sok év után a metát lejtmenetbe vezénylő tulajdonost, és, és Bank, Bankman Friedet, aki ugye az FTX kriptotősdét tudta hát, kirabolni lényegében, vagy nem is kirabolni, hanem így elbénázni a belőle a Csaláson alapult, ezért... De ezt nem tudom, ezt már mondtad, de szerintem ez nem alapult csaláson. Egyszerűen csak az történt, hogy, a, hogy a, az ügyfelek pénzéből finanszírozta a másik cégeit. Megvásárolt házat, meg ez az amaz. Igen, igen, de ez nem azt jelenti, hogy maga a tőzsde csaláson alapult. A tőzsde az egy jól működő egyébként a második legnagyobb, ugye? Tőzsde volt. Csak egyébként azt a pénzt, amit oda betettek az emberek, és ö, meg akartak forgatni, ezt úgy gondolta a tulajdonos, hogy ő is forgathatja. E, és igazándiból ez az egész akkor bukott le, amikor hirtelen sok pénzre már, mint tőkére lett volna szüksége, ami hát nem átrendelkezése, mert éppen egy másik cégben állt jó részt, nem a, ház, a házában, a gondolom, hogy kevés állt abból, mert nagyon sok pénzről beszéltünk. Hát plusz eltapsolták. Igen. Hát, de, de sem sem most, amik, amikor én legutóbb erről olvastam, akkor még csak az volt, hogy az egyik abban a tanácsadó cégbe tették be meg. sok másikban, de a tanácsadó cégen keresztül. Költöttek belőle politikai aktivizmussal erre-arra. Tehát momentán ez a probléma, hogy nincsen meg a pénz. Igen, Egyelőre igen, igen. a csávó azon pereskedik, hogy a Robin Hood részvényeit eladhassa, még véletlenül se általában megkárosított emberekhez jusson ez a zsé, hanem neki legyen pénze ügyvédre, uh -huh. ami valahol érthető, mert egyrészt az elmúlt, tehát a kiadatása, kiadása, kiadódása, maga egyezetből, hogy kiadják az usa tehát nem volt, hogy kiadatási per. Előtti időszakot azzal töltötte, hogy a kiskegyettől a bucima cég mindenkinek adott interjút arról, hogy ő igazán nem is gondolta, hogy az úgy nem jó, hogy egy kockás papír hátuljára vezetik a céges könyvelést, és hogy nem lesz meg minden cakrapakra, és hát ki tudja, hogyan történhetett ez. Miközben ő magát égette a sajtóban, addig a kis tettestársai társai azok gyorsan vádalkut kötöttek, tehát hogy a kettő másik vezetőtársa az momentán a vádtanóit erősíti. És ha jól láttam, jól emlékszem az összeadott számokra, akkor a Bankman-Friedre, ha mindent rábizonyítanak, ebben benne van a pénzmosás, a csalás és a... Hú, azt a harmadik az talán a értékpapírra való visszaélés, értékpapírcsalás, valami ilyesmi. Akkor egy laza 115 év vár. Uh -huh. Az elég sok. Tehát az uh, hagyományosan megváltoztatja az ember életét, hogyha leültetik 115 évre. Igen, igen, az, hogyha kétharmada után szabadul, akkor is uh, elég öreg lesz már. Jó esetben. Igen, és ő még azt sem mondhatja, amit Elizabeth Holmes mondott annak idején, hogy hát ez ilyen cuki embereket mint én nem ültetik le. Mert ha láttad beszélni ezt a csávót, akkor ilyen... Ő nem cuki. Hát ilyen kis bénácska izé. Egy lúzer... Hát egyébként egy ideig Winnernek tűnt, aztán most úgy tűnik, hogy nem, ezt elrontotta csúnyán. Na hát KB erre hivatkozik egyébként John Scalci is ebben a blogbejegyzésében, hogy alapvetően azért az is lehet, hogy, hogy a milliárdosok hülyék. Vagy legalábbis most, úgy, most egy kicsit úgy tűnik. És hát ez azért valóban erről szólt, hogy hülyéke vagy sem, ezen hosszan elvitatkozgathatunk bár most már lágyulok én is a tekintetben, hogy amit, amit a Mask csinál a Twitternél, az nem tűnik egy okos okos megközelítésnek semmiképpen, de pedig pont ma a fellendülésben musk az ügye. Na. No. Reggel még megvolt annak az esélye tőzsre hogy beesik 100 dollár alá a Tesla, de végül 114-en zárt. Hát én azt gondolom, hogy a Tesla az ki fog jönni ebből a gödörből, azt kevésbé féltem, bár ugye ott igazándiból nem... Tehát a, a, amennyire, ha jól értem, akkor a Tesla az elsősorban most azért kezdett ebbe mert hogy mert nagy nehezen, de a konkurens autógyártók felvették a kesztyűt, és elkezdtek jó autókat, jó elektromos autókat kínálni a népnek. Adott esetben még olcsóbban is, mint a Tesla. Részben, és részben persze azért, mert mert az egész elektromos autóipar és annak minden ágaboga is esik, tehát nem csak a Tesla esik, hanem az összes elektromos autógyártó cég, bármint akik az elektromos autóikról híresek. Nagyjából hasonló mértékben. Nagyon más, amikor esik nem tudom én 10 et az elektromos autóipar, a Tesla meg 70-et. Nem es, igen, nem mindenki esett ekkorát, bár itt most ilyenekről beszélünk, mint a Rivian meg a nem is tudom még, hogy hívják őket, a, a, van a, a Tesla-nak mi is a vezetékneve neve. Bármint a, a kereszt, Nikola. Nikola. Akik, igen. akik háromtól eltérő mennyiségük, amiatt szállítottak le tavaly. Így, így. Igen, szóval hogy ott azok is csúnyák a testek azért, és azt gondolom, hogy az egész autóipar esik. Miszen... Van ez azért egy kiegészítő információ, az mai nem akarok hülyeséget mondani Washington Post volt, amit sem. Lényegtelen megkeresem olyan adásnak adásnap lóba a Hogy a Tesla az gondban van Németországban. Ó, igen. Amennyiben nem tud munkást felvenni két ok miatt. Az egyik, hogy vacakul fizet, a másik pedig, hogy jó a Tesla. Hát, hogy vacakul fizetés, hogy nagy fejetlenség uralkodik állítólag a, a gyárban, és ezt sem szeretik, és nem nagyon lehet ott szakszervezetezni, amit pedig a német munkások megszoktak, hogy ott a szakszervezet, mint az autóipari szakszervezet, az egy elég erős cucc, úgyhogy inkább elmennek a Volkswagen dolgozni. Ez nem mai hír egyébként, ezt én olvastam, mit tudom én, hetekkel ezelőtt, hogy a kétharmadát tudták felvenni a megszerzott munkásmennyiségnek, és ezért nem tudnak három műszakban dolgozni, ezért nem készül elég autó a berlini gyárban. Igen, és építettek arra, hogy majd hoznak le, vagy jönnek a lengyel munkavállalók. Igen. Viszont mivel úgy írták ki az összes létező ajánlatot, hogy német nyelvtudás kötelező, ezért a lengyelek nem jönnek. Hát pontosabban jönnének, de nem tudnak, mert valóban elvárják a német nyelvtudást. Holott azt hiszem 70 kilométerre van a lengyel határa a gyártól. Valami ilyesmit, lehet, hogy 70 mérföldet olvastam. Ja igen, szóval, hogy ez ügyben, ez ügyben is bajban vannak. Tehát most, most kezd úgy kibukni az, hogy, hogy egy kicsit kezdi elveszíteni a... a sok éve tartó varázsát a Tesla, már mint azok számára is, akik eddig kritika nélkül imádták, vagy hittek benne. És egy kicsit azért rosszabb a szaga az egésznek. Azért ettől még a Teslákat mindig nagyon szeretik, és nem is tudom. Tán valami ilyesmi adott rémlik, hogy, a, hogy, hogy annyi autót adott el a Tesla, mint az egész ipar összes többi gyártója, az lehet? Tavaly. Szóval valami ilyesmi. Lehet, hogy most hülyeséget Soknak mondok. Soknak de... tűnik, de ennyi előnye igazából lehet. De szóval sokat adtak el, az a lényeg még mindig, és e, ugye tavaly már egy némi kis nyereséget is termelt a cég. Aztán valóban most maszk miatt, meg az elektromos e, áram válsága miatt elég csúnyán beesett a, a cégérték. De az szerintem úgy szép lassan vissza fog jönni, és hát e, nem győzök egyet érteni e, azzal a cikkel, amit egyébként ide becitáltál, és majd mindjárt beszélni fogunk róla, aki... Ahol Pintér Robi barátunk azt írja, talán a Kubiten, vagy hol is olvastuk, G-ten? g g hogy ő azt várja, hogy, hogy szép, lassan Elon Musk ki fog súnyogni a Twitter CO pozíciójából, és valakinek átadja a vezetést, és vissza óvakodik a Tesla élére, mármint hogy azzal foglalkozzon. Az viszont a Teslanak lesz vacak. Hmm, Tehát hát. a... A, Akkor fiató. kezdett el nagyon esni, amikor elkezdett citerrel foglalkozni. Részben viszont az, hogy a Tesla nem egy vonzó munkahely, és Amerikában is mennek el nem munkaügyi perek, csak Amerikában a munkaügyi bíróság az mondjuk egy kicsit gyengébb dolog, mint Európában. Az, az másznak a, a munkahelyhez, meg a munkavállaláshoz való hozzáállásából egyenesen következik. Igen, igen, ez így van, nem egy vonzó munkahely, de hát ezek a nagy, nagy tech óriások általában nem azok azért a... Nem, nem ő az egyetlen, aki, akit beperelnek a munkásai, az Amazonnál is panaszkodnak a munkakörülményekre. Mm, hát az Amazon az legendásan nagy ö, olyan cég, aminek nagyon sok munkavállalója van, aki egyébként segélyre szorul a fizetése mellett, mert annyira vacakból fizet. Így van. Igen, és aztán azt is lehet hallani, hogy mondjuk aki a Facebooknak moderálja a, a posztjait, Manilában vagy hol, azok se keresik halára magukat, viszont elég gyorsan szétsúsznak, így lelkileg. Valószínűleg a Google-nál nem olyan rossz dolgozni, mert legalábbis ott meg is fizetik az embereket, de ott nem is ö, raktárosok dolgoznak, mint az Amazonnál, és nem gyári munkások, mint a Teslánál. Azon gondolkodom, mi van a Google-nél most olyan, ami érdekes. Ö, semmi nem ugrik be, tehát kicsit olyanok, mint a, mint a Microsoft volt 2000 környékén. Hát... Ö, Nincsenek ilyen nagy dolgok, vagy amik így mondjuk, hogy a konzumerpiacon is nagynak látszanának, azért nem olyan régen jelentették be, hogy a Google Translate mögötti nyelvi modellt, ami, ami most, nem akarok hülyeséget mondani, talán száz nyelvet fed le, azt, azt a céljaik, céljuk az, hogy ezer nyelvre tornásszák fel, ami azért nagyon sok a a világon azonosított négyezer nyelvből ezret támogatna a Google Translate, és emögött van egy elég erős ilyen nyelvi mesterséges intelligencia fejlesztés. Abban például nagyon sokat fejlődött a Google. Általában a mesterség és intelligencia terén jöttek ki nagyon érdekes meg izgalmas dolgokkal, amik nem kaptak olyan nagy hangsúlyt, meg ugye a tavalyi évet azért mesterség és intelligencia terén a transformerek vitték el, beleértve az ilyen képgenerálást, meg szöveggenerálást egy mondatból. Ez a két irány volt az, ami, amit nagyon sokan hallottak, esetleg még az önvezetés. Meg aztán állítólag a Pixel 7, ez az új telefon, vagy a tavaly évi referencia a Google-nak, az, az igen jól sikerült, és nagyon egy ilyen szerethető onrunner, azt mondják róla, legalábbis azok, akik próbálták. Történnek dolgok, de valóban ilyen nagy új termék, ami, ami nekem is eszembe jutna, olyat én se tudok mondani. Ez abszolút a Microsoft eddig, igen. Igen, igen, szóval így mennek most éppen, jó, de mondjuk, tehát figyelj, nem is kell minden évben bemutatni valamit, ami leviszi a fejedet, főleg, hogyha a világ, nem is tudom, nagyobbik fele az ügy feled. Ja persze, csak hát, ez, hogy is mondjam, ideje ez van náluk azért. Tehát én a, a legutolsó Google-élményem az volt, hogy el kellett tőlük költöztettem a levelezésemet, mert balfaszkodtak, hogy most fizetős lesz, nem lesz fizetős, így lesz fizetős, lehet -e költözni a régi fizetős meg az új fizetős között. És akkor egyszer felcseszte magamat, és két hét alatt átszitáltam a tizen akárhány év alatt a saját e-mailcímem alatt felgyűjt leveleket, és át, átbútoroztam egy olyan helyre, amik azt mondtak, hogy fizetős, ennyi ennyi marad, ennyi lesz. Na Google pedig rákét két hónapra azt mondta, hogy Emlékeztek, amikor felvetettük, hogy nem lehet majd költözni meg, hogy így, meg amúgy, és akkor a régi accountok? -ok? Megtaláltuk, azért felelős takarító nőt már ki is Az <gül> Azaz, visszakosztak. Hát ez ugye nem jelenti még az, hogy ezen közben nem történt semmi a Google-nál az elmúlt öt évben, de az igaz, hogy mostanában nem vétették észre magukat nagy tettekkel és nagy termékekkel, nem volt, volt utána egy olyan, amikor kirúgták az, az EMI etika csapatukat, vagy leépítették, vagy ellehetetlenítették. Az volt ilyen látványosabb lépés, de az sem egy termékfejlesztési típusú történet. Azért alapvetően. Hát meg becsukták a Google Stádiát. Volc stádia. Mondjuk az, hogy a Google becsuk szolgáltatásokat, az, az egyfajta jele annak, hogy a régi cég valahol még megvan a hamulat. alatt. Igen, igen, azt szokták csinálni valóban. Hiszen egy időnként terméket is fejlesztő, de annál sokkal gyakrabban terméket bezáró cégről beszélünk. Nem, az biztos, hogy gyakrabban nem tudnak terméket bezárni, mint amilyen gyakran fejlesztenek. Hiszen de, akkor... de, de, de de de de de bocsánat, lehet. Az hogyan? Ezt meg lehet csinálni. A Twitter volt ennek a, a mágus -a egyébként. De veszel időnként egy startupot, amit emberek szerettek, és úgy gondolják, ja, hogy túlja -e, majd is, a, cél, azt a lehet, igen. falon belül, majd ezek után rá egy fél évre bezárod, és mindenki utáni fog érte, mint a szart. A Twitterhez legalább három darab tök jó koncepció ment el meghalni. Uh -huh, ez igaz. Jó, hát ilyet biztos csinál egyébként a Google is, természetesen. Viszont volt egy fél mondatot, hogy a önvezetés az tavaly nagy volt, nagy volt. Hát ö, olyan értelemben nagy volt, hogy a, hogy a többieknél, mármint a nem a tesla nagyon sokat fejlődött. A tesla is azt egyébként sokat fejlődött. Hát ennyiben olyan értelemben legalábbis nagy volt, hogy, hogy töretlenül fejlődik, ami nem jelenti azt, hogy vannak már önvezető autók, mert természetesen nincsenek. Majd erről a, a CES kapcsán, amiről mindjárt beszélünk, fogok még említést tenni egy önvezető babakocsi vonatkozásában. Végre a gyermek is szabadon elmehetnek sétálni szüleik nélkül. Mert önvezetésből nekem egy dolog be, az aztán decemberi fejlemény, amely szerint megtiltották a Teslának, hogy, hogy teljesen vezetésnek hívja az autópilótát. Igen. Kát, ö, mert, Kaliforniában azt hiszem, vagy szóval valamelyik államban. Igen, mert ezekből a szavakból egyiket sem csinálja. Igen, igen. Ezt én most olvastam a, a héten, így van. De azért egyébként elég jól tudja vezetni magát egy Tesla azért. Ez az nem olyan szar, főleg Amerikában, főleg a jól felfestett útvonal jelek között. Most tényleg... Ezt a... Amennyiben nem esik a hó. Ezt hát, akartam hogy... kérdezni, hogy ezt jósoltad, hogy majd, hogyha ezek a nagy, nagy hóviharokban majd ki fog derülni, hogy ott nem tud közlekedni a Tesla. Ez kiderült? Tehát erről azóta olvastál valamit? Az, hát amit küldtem neked linket, az ott videók vannak arra, hogy miért nincsen útburkolati jel, egy kezdve egy tovább tökönkpasszoljon keresztül a kocsi. Hát igen, igen, igen, az útburkolati jelek azok eléggé fontosak a Teslának valóban. Úgyhogy most már nem azon kell elgondolkodni egyébként, hogy, hogy téli nyári vagy négy évszakos gumi van -e a kocsidon, hanem hogy négy évszakos kocsid van-e az akármilyen gumidon? Hát a kocsid négy évszakos, hiszen még vezethetett te magad. Bár jócskán behavazott tájon embernek se könnyű vezetni, de azért mi meg tudjuk csinálni szemben a, ezek szerint a tesztlákkal. Hát ezen nem vagyok amúgy meglepve, igen, az eléggé épít arra, hogy egy ismert környezetben, vagy egy ismert uh, ikonográfiával rendelkező környezetben tud közlekedni. Hát figyelj, hogy egyszer ki fogjuk valahogy optimizálni a folyamatból az időjárást, tehát nem fog esni... Nem, hát egy idő után meg fogja tanulni, tehát szerintem ez... Most kötözködhetünk, de biztos lesz olyan, amikor majd öt év múlva, vagy 10 év múlva, amikor már ez sem fog akadályt jelenteni az önvezetésnek. Hogy most azt jelent, az azt jelenti, hogy nem volt feltanítva még erre. Most éppen akkor ez az a tél, amikor gyűjti a Tesla az adatokat, vadul, és hát sajnos ennek a beta rendszernek az áldozatai a sofőrök. Mára mennyiben nem önvezet nekik az autójuk, kéntenek megint a saját kezükkel tekerni a nagyon hülye jó kormányt, mármint abban a... Ugye a pledben van csak ez a, ez a repülőgép kormányra emlékeztető felső harmadal le van harapva. Már van helyette rendelhető kör alakú kormány is. Egyrészt meg rendelhető Kínából ilyen olyan kiegészítő, amit rá tudsz cuppantani a, erre a jó kormányra, és akkor kerek lesz tőle. Az Istenem. Azért arra kíváncsi, hogy milyen adatot lehet gyűjteni a, a behavazott útról, ami alapján, hogy jövőre jobban fog menni a dolog. Hát ugye úton. a, a Tesla-nak az a végtelen nagy előnye az összes többi autógyártóval szemben, hogy rengeteg Tesla fut az utakon, amelyek folyamatosan az összes szenzoroknak az összes adatát tolják fölfelé a Tesla központi szerverei Be. És ez, mint ilyen tanító adatbázis edzia az AI-t, ami, ami aztán visszakerül a Teslákba, mint. Következő verziója az önvezető rendszernek. Úgyhogy most azt gondolom, hogy most így a téli úton, ahogy vezetik az emberek az autót, ennek az adatai, ennek a képi, meg egyéb szenzorális adatai mennek vissza mm, terabajtokban a központi szerverekre, és így már fel lehet majd tanítani, vagy jobban fel lehet majd tanítani a téli körülményekre és a, az ai -t. Sokkal jobban bízott a világ megismerhetőségében, mint én? Nem, én csak azt mondom, hát így működik az ai egy egyrészt, meg azt tudjuk, hogy a tesla ez a ez a helyzet, tehát, hogy ott ők, ők gyűjtik vissza az adatokat, és használják fel az AI Érjünk el a ces és akkor majd kifejtem a gondolataimat a témakörben. Meglepődni fogsz azon, hogy mennyire egyetértünk tulajdonképpen. Oké, csak bezárom mondatot, tehát, hogy nekem azért nagyon úgy tűnik többnyire, hogy, hogy rendkívül sok ecskézből áll a világunk, és ezért ilyen egyedi mindent magyarázó megoldásokat azt nagyon nehéz előállítani. Ebbe őrülnek bele például egyébként a részecske fizikusok. Hát meg a mesterséges intelligencia kutatók, meg mindenki, akinek ezzel, ezzel kéne valamit kezdeni, hiszen a mesterséges intelligencia pont nem az ecskézeknek a kezelésére van, hanem a, hanem a mainstream tennivalóknak, vagy mainstream funkcióknak a ellátására, és az egy, nem csak a önvezető mesterséges intelligencia nem tud mit kezdeni az egyedi, meg a, az ilyen nagyon ritkán előforduló esetekkel, hanem a többi se. Az másképp is, hogy vannak olyan algoritmusok, amik kifejezetten az ilyen ecskézek kezelésére fejlesztenek ki, de az ilyen széles körben elterjedt mindenki által ismert öntanuló, vagy, vagy tanuló megoldások, azok, azok nem jók arra, hogy az ecskézeket kezeljék, és az mindenhol így van, vagy minden területen így van. Erről egyszer mondott egy Annyira nagyon szépet nekem Levente, elmi kutató barátunk, mint amennyire éppen nem találom a jegyzeteim között. De alapvetően azt találtam mondani, hogy aki hisz a teljesen pontosan szépen megismerhető világban, az szembesüljön előbb-utóbb azzal, hogy vagyunk a postmodern és hogy ez nem az. Ja nem, nem, ezzel egyetértünk, vagy én egyetértek Leventével, és így veled is, hogy ez, ez abszolút így van, nem, nem megismerhető teljes körülön, és mindig lesznek ecskézek, amit majd az AI nem fog tudni lekezelni, mint ahogy mindig lesznek ecskézek, amit az ember sem tud lekezelni. Az AI-nak nehezebb dolga van, mármint, hogy nehezebben fog oda eljutni, hogy olyan sok ecskész tudjon kezelni, mint az ember. De én nem, nem gondolnám azt, hogy ez, hogy ez nem fog eljönni, idő kérdése, meg adatmennyiség kérdése. Vagy hogyha mégsem, vagy na, az nagyon messzire vezetne, ha elkezdenénk azon gondolkodni, hogy van-e elég adat a világban ahhoz, hogy azzal fel lehessen tanítani egy a világot érteni szándékozó mesterséges intelligenciát. Ez, ez egy messzire mutató és eléggé elméleti beszélgetés lenne, de nem biztos, hogy igen a válasz. Azt tény. Igen, és nem biztos, hogy fel vagyunk fegyverezzel, hogy neki ugorjunk egyetlen a témához. Így van. Igen, igen. Meg hogy hamarabb következik el, ez mint ahogy a, mint a nap felfújódik vörös óliással. Hát igen. Amitől a módban nagyon félek. Sérdekes, nem te vagy az első ember, akitől ezt hallom. Rahat ijesztő dolog. A, a nap. Igen. Nagy és meleg, ez igaz. Nagy, meleg, és hogyha abból a brutálisan rohadt messziről, ahol van, hajlandó eljönni idáig, az egy rossz jel. Igen, igen, igen. Eleve nehezen bírom a meleget, nem nekem találták ki. Hát akkor nem kéne sokáig tűnned, hogyha eljönne idáig. Nem az lenne, hogy napokig törögetnéd a homlokodról a tizedságot. Ez a jó hír. Legalább valami. Ja. Na de, azt mondtad, hogy szeretnél beszélni a ces ről Igen. Nekem eddig két dolog tűnt fel. Jó, az a kettő dolog, az három. Az egyik, hogy rajta tudjuk kapni most azon a nagy cégeket, hogy hogy években gondolkodnak, és, és, és nagy hajó lassan fordul. Ez igaz. Tehát, mindenki hozta az NFT-ét, mindenki hozta a blockchain mindenki hozta az akármit, és mindenki a tudósítások alapján megfeszülne, hogy kimondja a kriptó szót, <gül> mert így is nevetségesek, de hogyha még az is, az is elsülne egyszer színpadról, akkor aztán tényleg. Igen, és mi volt a másik, ami feltűnt? A másik, hogy, hogy az e-inknek, mint hogyha lenne egy reneszánszava, mint hogyha egy tovább lépése. Az e-ink, tehát e-tintet mondtál? Igen. Ja, ja, ja. Amit a izgalmas. A másik pedig, aminek hát egyik szemem ír, a másik meg nem, hogy tovább folyik az autónak a kütyűsítése. Ennek megfelelően a második és harmadik tulajdonosok által nagyon nehezen karbantartható. ellenben most koncept verziójukban rendkívül szépen kinéző gépjárműveket mutattak be legalább hármat. Az, hogy ráadásul ezek között az egyik, az a Sony-nak és a Honda-nak a közö közös Alfia, Alfetta, amelia csa... valami albetűs dolog. Igen. Amelia igen. Alameia? Al hát nem tudjuk, valami albetűs. Igen, Afília, valami Afila, visszég. ez igen. az, Afila. Afila. Afila. Afila, Afila jam, például. Uh, no de, lett az, hát hogy is mondjam, eleve dobogással tölté az kis szívemet. Nem azért, mert annyira Honda rajongó lennék, bár azt hajtok, hogy annyira Sony-ra rajongó lennék, az meg egyáltalán nem. De az, hogy huszon, akárhány éve hallgatom azt, hogy mindjárt jön az Apple autó, és hogy ezelőtt megjelenik a Sony autó, hát azért az vicces volt, akkor nevettem egy autó, amikor az... Igen, de hát az úgy ére. volt, hogy tavaly is megjelent valami, ami Sony autó volt valahogy valamennyire, nem? Valami koncepciót talán. beszéltek róla. Igen nem? Igen, nem, már nem emlékszem valami. Ez, ez engem semennyire nem érdekel. Szóval el sem olvastam ezt a a, a Fila cikket. Szép a vas. Hát nekem nem tetszik. Én pont ezt néztem. Nekem egyáltalán nem tetszik. Nekem a BMW tanulmányautója sokkal inkább tetszett, ami főleg azzal vétette észre magát, hogy ilyen, na, elektróval kezdődik, és nem tudom, biztos toforézissel Elektroló... végződik. Vagy elektrominescens, igen. Szóval hogy ilyen uh, külső borításon van, és emiatt így fel lehet kapcsolni lényegében pixelenként 22 árnyalatot tudó um, testvilágítását. Ezt szóval magyarul ilyen nagy mozgó mintákat tud megjeleníteni a, a karosszériáján a, az a BMW. Az nekem nagyon tetszett. Meg egyébként sokkal jobban is néz ki szerintem, mint ez az Afila. De hát most ez megy, most épp azt láttam, hogy a uh, lényegében kedvenc elektromos autóm a Hyundai IONIQ 5-nek megjelent a, az utódja, az IONIQ 6, és még az IONIQ 5 egy ilyen rohadt jól kinéző, vagy az én saját ízlésemről beszélünk most, ez egy jól kinéző autóból lett valamilyen, ilyen, hát nem is tudom, távol-keleti vevőknek és orosz mafiózóknak tetsző, régi eskedő, de új nem tudom, nagyon utálom, ahogy kinéz azt az Anik Egy-két e, luxus Mercedes szokott hasonlóan kinézni, azoktól is borsódzik a hátam. Ez egy kikövött a Szelika, csak e, nagyobb e, kiszerelésben. Plusz e, nagyon ívese tervezték ahhoz képest, tehát hogy miatt viszont kevesebb enne a meg a kellem. Hát, igen. Na, és hogy így néz ki nekem ez a, ez a Sony autó és az a, a fila. Én azt észre se vettem, hogy mindenki NFT-zik, meg blockchain-ezik, érdekes, de lehet, hogy azért, mert nekem azt dobta a sors, hogy a, a mesterséges intelligencia CES-en való megjelenésének kellett egy kicsit utána szaglásznom, és ennek kapcsán egy csomó ilyen konzumer kütyüt láttam, hiszen végül is a CES a Consumer Electronic Show, fene se tudja. Na mindegy, szóval, hogy... hogy ezért aztán láttam nagyon sok olyan terméket, amik, amikbe bele van téve az AI legalábbis szóként, tehát a mesterséges intelligencia, és nekem arra kellett rájönni, hogy, hogy 2022 volt az az év, amikor a mesterséges intelligencia megérkezett a megapixel státuszba, azaz, amit ugye 20 éve a fényképezőgépeket, aztán később a telefonok fényképező modújait is a érzékelőnek a pixel méretével volt szokás leírni, mármint a marketing szövegekben, és már mindenki tudta, hogy az, hogy hány megapixeles egy érzékelő, az nem azt jelenti, hogy milyen jó lesz a fénykép, az csak egy ilyen szám. Na most körülbelül ugyanez van, hogy mindenki azt mondja, hogy van benne mesterséges intelligencia, és akkor ezt, ezt a marketing osztályk lényegében elvárja a gyártóktól, és emiatt aztán olyan termékek jönnek, hogy én a javíthatatlan és gyógyíthatatlan kütyümániás is borsodzó háttal nézem azt, hogy mit tudom én, a, a, az, az, az a kütyü mondjuk megjelenik, ami a kisgyerekes már, mint hogy csecsemőt nevelő családoknak szánja magát, és azt mondja, hogy a csecsemő sírásából az emmi meg fogja mondani, hogy mi baja a gyereknek. Ugye négy dolog közül lehet választani, az, hogy fáradt, az, hogy tele van a pelus, az, hogy éhes, vagy az, hogy babusgatásra vágyik. Jó, még a fáj a hasa ötödikként esetleg bejöhet. És akkor ezt minden kisgyerekes szülő megtanulja körülbelül három hónap alatt, de az alatt a három hónap alatt esetleg segíthet neki ez a, ez a dolog. De ha már ezt megcsinálták, akkor még így körülnéztek, hogy mi van még itt a polcon, ami, ami funkció és amit bele lehetne ebbe a készülékbe pakolni. És vadul tettek bele altatódal lejátszást, de úgy, hogy saját MP3-at is fel tudsz tölteni, meg meseolvasást, meg gyerekadatnaplót, meg alvássegítő világítást, meg alvássegítő méhben hallható hangokat, tehát fehér zajt. És szóval, hogy minden istenharagja is volt benne, vagy van benne, és az egész, szóval hogy így végnéztem ezeken a termékeken, beleértve a Samsung sütőét, meg, meg az Ella nevű önvezető babakocsit, akkor így az volt az érzésem, hogy, hogy lényegében az ipar egy kísérletezik, tehát így minden eszükbe jutó funkciót beletesznek ezekbe a termékekbe, és így nézik, hogy mi az, ami érdekel minket, vevőket. Azt majd esetleg akkor ki is fejlesztik, most még csak úgy jelzésértékűen beletették. De hogy ez a perpetua beta világ, ez, ez egy nagyon idegesítő dolog, ezt elismerem, vagy szóval legalábbis úgy kezdem, kezd zavarni, hogy kezd egy kicsit úgy kiábrándítani, és hát van még egy dolog egyébként, ami engem nagyon idegesít, ezt is mindjárt elmondom, csak hagyom, hogy egy kicsit reagáljál te is. Hát én a Perpetual beta sokkal régében utálom, mint te. Még nem volt merő utálni, már utáltam. E, bocsánat, ezt kell csütnöm bocsánat, elnézést kérek mindenkitől. E, figyelj! Nagyon mókás tényleg, tehát ezt több különböző technológiával végigéltük, volt már olyan, hogy a, a, a blockchain volt belerakva mindenbe. Én emlékszem blockchain mobiltelefonra. Egy rendkívül jó specifikációjú telefont adott ki a mobilgyártás örök koronázott vesztese a HTC. Az is rendkívül vicces volt. Nyilván most eljátszok ugyanezt z majd mi és hogy hát valami ebből megtapad a falon hogyha már úgyis Stevenson próbáltál olvasni, akkor a Gémánt kort vett le a polcról, mert az ehhez a gyerekkor technológiából voltak izgalmas meglátásai, de nagyjából, mondjuk egy viszonylag konzervatív regény szempontból. A gyerek, egyik felét azt izé, azt emímese olvasószolgatás neveli fel, a másik mellé meg felfogadnak egy színész aki válaszolgat ugyanazon a keresztül a kérdéseire és ilyen nevelőként funkcionál. egyet egy melyik működik jobban. Igen, a színész. Igen. De hogy ja, persze, ezek, ezek mindig vannak minden évben, amikor megpróbálnak ilyen valamit rávasalni. De a héten szerintem küldtem neked a, a, az okos jelzőnek a, hogy is mondjam, utolsó lehelletét. Igen. A okos alvássegítő klinikai teszteken bizonyított kütyűt. Ja, mint egy LED az mondjuk nekem tetszett. Én azt nem, azt nem gondoltam akkora hülyeségnek, mint te. Én bődületesen, nem, nem, nem hülyeségnek tartom, valószínűleg teljesen jó. Valószínűleg tényleg működik. Uh, még azt is elmond, elhinni, hogy klinikai teszteken tényleg bizonyít az, hogy, hogy a, az alvást uh, segíti az inszom, inszomniát, azt pedig mérsékli. Viszont egy uh, 15 kötőjel 20 ezer forintos kütyövel szerelni egy darab érintőpanelt, ami bekapcsolja. És egy darab lassan pulzáló kék ledet, ami vezényli azt, hogy ilyen ütemben lélegezzél, és azt mondani, hogy ez itt egy valami, hát az a világ hát ez egy LED három darab drót, meg egy gomb. Igen, igen, hát tudod, nyilván a, a mögötte álló sok-sok tudományos kutatást kell megfizetned, nem a LED-et. Mondják ők egész biztosan, és nem, ezt nem hiszem én sem. Az előző okos órám az egyébként tudott olyat, hogy az a úgynevezett meditációs program futott. Uh -huh. Ez a következő képen nézett ki, hát éppen, hogy csak nem egy GIF blinkelte a képernyőt, és azt, kilégzés, belégzés, kilégzés, belégzés. <gül> Ez elég klasszikus. És a végén megnézte azt, hogy előtte mennyi volt a pulzusod, meg, meg utána, is, hogyha alacsonyabb volt a végén, akkor meg jó van, Pistike nagyon szépen tudod uh -huh. követni a gifet. Igen. Na volt még egy ilyen rentelni való jelenség, amiről úgy fel, nem is felfigyeltem, csak abban hogy belegondoltam a C.S kapcsán. Az pedig a, azt hiszem Newbie-nak elnevezett eszköznél merült fel bennem úgy nagyon erőteljesen, ami egy ilyen, egy, mondjuk egy hűtőtáskát képzelj el négy keréken, ami egy ilyen önvezető csomagkihordó eszköz. Tehát ami azt tudja, hogy egy nagy doboz, bele lehet tenni, mit tudom én, egy bevásárlást, meg ilyeneket, vagy, vagy valami ilyen kiszállítandó dolgot, és akkor beírják a címet, és akkor elindul, és meg addig megy a városban, amíg oda nem ér erre a címre. És akkor, ahogy az összes többi eszköznél, ugye ennél is van egy ilyen tényleg nagyon sok pénzből csodálatos módon elkészített marketing videó ami megmutatja, hogy ez az eszköz milyen édesen rajokban elindul, és aztán mindegyik másik utca felé kanyarodik, és szép lassan, lassan gurulva megérkezik a, a címzethez. És azon gondolkodtam, hogy még a marketing videón is az látszik, hogy ez egy rohat lassan guruló dolog, ami így a biciklisávon meg ilyen helyeken megy, és nyilvánvaló, hogy ez a dolog nem működik, és soha nem is fog működni már abban az értelemben, hogy igen, valószínűleg napsütésben jól felfestett uh, útvonaljázésnél el tud jutni valahova, de minek? Mikor tényleg az utolsó egyetemista gyorsabban és hát kevesebb fejlesztési költséggel tudja ugyanezt a funkciót hozni, és hogy, de jó, egyszer majd biztos el lehet jutni odáig, hogy ezek a kis dobozok lesznek önügyesek mint az egyetemisták. De hogy azt rendkívül visszásnak érzem, hogy vannak bizonyos feladatok, amiket így kitűzött maga a technológiai fejlesztés, hogy ezt meg akarjuk valósítani. És az látszik, hogy ez baromi nehéz megvalósítani. Például az, hogy teljesen autonóm eszközök A pontból eljussanak B pontba a mai város szerkezetben, ez rohadt nehéz. Nagyon sok, ahogy mondtuk, az önvezető autóknál ecskéz van, nagyon sok olyan körülmény van, amit nem tud előre figyelembe venni. Irgalmatlan fejlesztési energiákat tesznek bele abba, hogy egy hűtőtáska méretű doboz a saját kerekén elguruljon A-ból B-be, mikor erre nincs szükség. Azt értem, hogy a technológiára egyébként szükség lehet, és hogyha ezt meg tudnák csinálni ezzel a dobozzal, akkor ugye meg lehetne csinálni az autókkal, meg a buszokkal, meg a kamionokkal is. Ez milyen marha jó lenne. De hogy valahogy mégiscsak azt érzem, hogy vannak feladatok, amint pillanatnyilag tudósok és mérnökök hadadolgozik, hogy megoldja, ilyen picik kis réss sikereket érnek el évről évre, és hogy már esőben is ha fele olyan gyorsan is, de tudunk közlekedni, és jól látszik, hogy de soha nem fognak eljutni a célig. Nyilván kutatás közben egy csomó tudással, információval, próbálgatással, trial and fail-el lesznek gazdagabbak, és a, e, tehát ebből olyan tudás származik, amit egyébként máshol be lehet építeni, csak ennek az egésznek valamiért csak van egy olyan máza, mint hogyha, ez egy, mint hogyha ők tényleg a, az önjáró postaládát fejlesztenék, ami Szemmel láthatóan egy hülyeség, és hülyeség is fog maradni. És hogy ez valahogy mégsem tud megmaradni a kutatás és fejlesztés keretei között, hanem ezt ilyen startupként és egy potenciális termékként kívánja nekünk eladni a marketing. Ez engem végtelenül felhúzott valahogy ma. Hát ez úgynevezett túlolcsó a pénz korszaknak a maradékai. A következő két évben szerintem tapsolva a segünket a földhözverve, a 2001 ürödészé a majmait idézve, örömködve fogjuk nézni, hogy ezek csődbe mennek a fenébe, amit nagyon megérdemelnek ráadásul, mert euh, jobbra elkölthető pénzt pazaroltak elfalasságokra. Ebben mindenki benne volt. Benne voltak hotkázatítők is, akik azt mondták, hogy automat hm, automata banán gép, ami, hogyha banánt akarsz hámozni, akkor kijön egy drónnal. 15 milliárd dollár. <súlva> Uh, benne voltak azok, akik uh, úgy gondolták, hogy az egyetemről kijöve mégsem az azért, új üvegeket kéne kutatniuk, vagy, uh, vagy metallurgiai kutatásokba kezdeni, hanem létrehozni az automata banálhámozógépben használt technológiát, uh, az angyalok, a cápák, a... Hát ez az egész iparág, ami egyébként arra épül, a hogy... iparág, igen. De ami egyébként arra épül, hogy az sok ilyen hülye ötletből, mint az automata banánhámozógép, egyszer csak valahogy kipottyanjon egy valóban zseniális ötlet, és az egész metódusnak az a lényege, hogy nagyon sok hülye banánhámozógépet kell megépíteni ahhoz, hogy Egyszer csak kipottyányon közülük a nem tudom micsoda, most persze jól nem tudok példát mondani, ami startupból jött és hatalmas siker lett, de biztos van ilyen, mármint, hogy ami fontos lett az életünkben. Kérlek, ezért kéne egy ilyet tudni mondani, nem az illene mégis. Nem ártam, az szól, hogyha eszedbe jut, addig elmondom azt, hogy a, az Amazonnak 2019 óta van egy kiszállító robotja, ami ugyanilyen kis izé elputtyog a városban, majd pedig neki egy posládanak és feldül, és kijömmelök a keféred, a Domino's pizzeria az ugyanebből fűtöttet csinál 2021 óta, ha jól tudom, drónéne. Igen, sok ilyen van, ezt én is tudom. És még egyébként azt, hogy mondjuk az Amazon a, a drón, drónos kiszállításnak a lelkes híve, és épp most kezdték meg a kísérleteket, mármint az ilyen használatba vételi kísérleteket a, az első szállító drónjukkal, azt úgy szegről-végről értem. Tehát arra azt mondom, hogy, hogy az, hogy a, hogy a, a ritkán lakott vidéki területeken gazdaságosabb lehet egy drónnal elvinni a tanya széléig a megrendelt terméket, azzal nincsen bajom. De ez a nagyvárosi környezetbe szánt önjáró kis dobozok, ez, ez szerintem védhetetlen. Tehát ezt, a, ezt nem, ezt, erre nem lehet azt mondani, hogy ebbe valaki hisz, hogy ez, ez, ez jó ötlet. Azt lehet mondani, hogy olyan, mint a Forma egy, annak sincs semmi értelme, de aztán, amit ott kifejlesztenek, az pár év múl az utcai autókban, és akkor ezt így azt mondom, oké. Okay. Hát ellen, mert az Amazon kiszállított drónt, azt nem a tanyasi környezetet, tehát nem izé dratéknak a, a kanzasi házához fogja kiszállítani a, a tájfón mentesítő csomagot, amit megrendeltél tegnap este, már láttad, rossz idő lesz, hanem ezt, ezt amerikai szuburbiába tervezik, Ahová, ha beraksz valahol egy, azért egy drónközpont, akkor onnan be tudsz repülni nem tudom hány négyzetkilométer házat. Ez egyen kevésbé tűnik jó ötletnek, de még ezt is el tudom képzelni, hogy ez értelmezhető. Tehát az, hogy itt az én kertemben leszálljon egy drón, ez, ennek, ez, ez megvalósulhat. Ennek nem látom akadályát. Nem mintha nagyon szeretném, de speciál, technikailag elképzelhetőnek tartom. Az, hogy egy kerekes doboz idejön a kapunhoz és becsöngessen, azt nem tudom elképzelni. Azt én egyébként hamarabb. Hát de érted, annak el kéne igazodni itt a, a Pesterzsébeti vadregényben. Egyrészt meg meg kéne úszni, hogy, hogy útközben ne kapják el, ne borítsák fel, ne senki degázoljon át rajta, vicces gyerekek ne rúgják fel. Hát, millió, millió olyan ja, feltelelően kéne megfelelni, ami nincs. Ez benne van, viszont egy nagyon fontos hatással nem kell harcolni, ez pedig a G. A gyorsulás, azt mondod, hogy az Z, hogy egy fagyít nem lehet kiszállítani drónnal, mert. Tehát a gravitációt azt ne kelljen már legyőzni, ha egy módon rá, hmm. mert az ott mindenre rak egy szorzót. Hát bonyolultabb lesz, de hát nem kell nagyon gyorsulgatni, meg nagyon kis évben kanyarodni. És ne legyen szél. És hát vagy azt jól ki kell egyensúlyozni. Igen, ez igaz. Egyébként, na, ez. Ö... Egy kicsit hirtelen a váltás, talán csak pont ma láttam egy videót arról, hogy a Meta Quest Pro, tehát a Metának az a virtuális valóság szemvege, ami az Oculus márkából a legfrissebben jött ki. Tehát, hogy a, azt hiszem idén ősszel mutatta be a Meta ezt az új szemüvegét, és egyébként én is dolgoztam vele, és majd mesélek róla, hogy milyen. Spoiler, tök jó. Arról láttam most egy olyan videót, hogy valaki kipróbálta, hogy milyen gyakorlati helyzetekben lehet ennek a MetaQuest Pro-nak azt a funkcióját használni, hogy összekötöd a laptoppal, és akkor három ilyen virtuális képernyőn tudsz dolgozni egyszerre, akárhol is vagy. És hát az derült ki, hogy például, hogyha repülőn ülsz, akkor amikor a repülő rászkódik, vagy mondjuk kanyarodni kezd, és azért van egy kis ilyen gyorsulás, nem kell nagy, akkor így elkezd a látómeződből kiúszni az a három, <gül> izé, három virtuális kijelző, mert hogy, mert hogy a, valahogy a giroszkópja ennek a szerkezetnek, ami egyébként a fejed mozgását lenne hivatott érzékelni, az sajnos megzavarodik a, ezektől a gyorsulásoktól. Úgyhogy a repülőn nagyjából akkor lehet használni, hogyha nyílegyenesen, turbulencia nélkül repülsz. Ugyanez a villamoson is igaz, és úgy általában, tehát erre speciál nem alkalmas mert a Quest Pro. Ez, ez jön ki minden tesztből. Ezt e, én el tudom fogadni. Mármint, hogy aki repülőn akar három darab írottan és képernyőn dolgozni, annak barományra gyorsan át kell gondolni az életét. Hát de miért? Hát nagyon sok olyan fejlesztő van. Nem tudom, nálunk a cégben mindenkinek legalább két, de inkább három kijelzője van, és azt nem tudom miért. És repülővel járnak be? Nem, nem, nem. Tehát hogy csak azt mondom, hogy ők három képernyővel dolgoznak. Mert... Azt a részét értem a repülős részét? Hát, történt, hogy amikor valaki a... olyankor is dolgozni akar, amikor, itt tudom én, átrepül. Wyomingból, Texasba, akkor azért az egy jó hosszú utazás, eltelik vele egy munkanap, és akkor azt a munkával tölteni, ezt értem. És akkor ezt ugye a laptopján szokta megoldani az ember, de aki ahhoz szokott, hogy van három kijelzője, az, azt ott a kis repülőülésben is megteheti elvileg egy virtuális szemveggel, hogy van neki három ilyen virtuális kijelzője, csak ne kanyarodjon a gép. Jó, de ez gyermekbetegség egyébként... Csak ilyen vicces, hogy, a, hogy mondtad a gravitációt, mert hogy igen, a MetaQuest nem tesz jót a gravitáció. Viszont akkor gyorsan ide rángatnám még, mert szerintem a, a másik, másik eszközre úgysem lesz időnk már. A LG-nek, akik szintén hát legendás loser azért a technológiai iparnak bizonyos szempontból, és mindjárt meg fogom védeni ezt az állításomat. Az LG-nek az új CESM bemutatott fejleszthető eszközeit. <gül> mert az LG azt mondta, hogy tehát már mégsem illendő, hogy az emberek megveszik a drága cuccot a fürdőszabában, a konyhába, és akkor egyszer csak ezek tönkre mennek, és akkor szar lesz, és nem lehet javítani mi a többi. Mi egy upgrade-elhető appliance-et, hogy is mondjuk ezt magyarul? Hát fehér áru, vagy? Fehér áru, háztartási esz, nagy Háztartási gép. gépet, igen, szeretnénk gyártani, legyen kényelmes, testre szabható, stb. stb. stb. stb. Ez ráadásul még egy ilyen zöld megközelítés is. Ö, azt hiszem, ezt pont nem mondják. Ők azt mondják, hogy a Miz van der Rohaféle, Les a kevesebb az több megközelítés, az teljesen ér érvényesül ezeknél az eszközöknél. Egy mosógépre egy darab tárcsa kell, amiben ember becsavarja, hogy hármas program gyors mosás. Erre volt annak idején a szép külön-telenül Berg irodának egy nagyon jó tudsz, akik felül a szabványos mosógép konzolt. És volt rajta három darab programgomb, meg egy, egy mobilap hozzá, hogy a másik 12 darab programot, amit senki nem használ, ideértve a szőnyegmosás szombaton <gül> eh, programot is, <gül> okay. az onnan éppen be lehet kattintani, hogyha valaki nagyon szeretné, de hát úgysem fogja. Ezt a három gombot viszont te fel, hogy milyen legyen, tehát hogy eh, fehér színes és gyors. No de, eh, az LG nagyon szépeket mond arról, hogy eh, alkatrészeket cserélni lehet. Eh, támáztatási eszközökben. Már majdnem elsírtam magamat, úgy itattam fel pemberszpelenkával a vérző szívem alól a cseppeket, hogy végre valaki látja a jövőt, és, és nem a kidobható eszközökben hisz. Amikor szembe jött az a mondat, hogy és mindez szoftveresen is. Lehet benne fönvert frissíteni, mi a baj ezzel? Azzal, hogy itt jön majd az, amikor egyszer csak megszűnik a fönnverfrissítés. Ha máslid van, akkor nincsen semmilyen felhő kapcsolat, tudnak tehát nem az lesz, hogy kidöglik belőle az egész szoftver, és semmit nem lehet majd csinálni, és kézzel nyomkodod. Lehetnek még ezek az eszközök jók, de amikor olyan dologba kerül szoftver, amiben nem feltétlenül szükséges, vagy amibe tudod, hogy van, mert mikrokontroller vezérli, de azzal neked normál esetben nem kell interfészen semmilyen módon, és erről elkezdenek emberek beszélni, attól mindig kiráz a hideg. Így értelek, és erről két dolog is eszembe jut az egyik, hogy Szerintem az egyébként nem egy rossz trend, hogy szemben mondjuk a mondjuk egy évtizeddel korábbi marketing trenddel, ami ugye azt mondta, hogy az összes háztartási gépen legyen nagyon sok funkció és gomb és kütyű, mert az, az adja el, hogy ez mindent is tud. Most esetleg elindulhat egy olyan trend, és pont a CSN-en láttam erre példát, nem csak ezeket az LG appliance eket hanem a, a Samsungnak az okos sütője is azt próbálja mondani, hogy neked csak azt kell megnyomni, hogy sütök, sütő on-off, és aztán a többit azt ő eldönti, hogy, mennyi, hogy milyen hőfokon, meg, meg mit kell sütni. Szóval, hogy most elindulna esetleg egy olyan irányba ez a, ez a világ, hogy, hogy minél egyszerűbb legyen, minél kevesebb funkció legyen, ez nekem tetszene. A másik megjegyzésem, vagy hát saját élményem, ha úgy tetszik, hogy elromlott a mosógépünk, ami ugyan javítható, abszolút cserélhető benne az alkatrész és csak annyiba kerül, mint egy új mosógép. Nem is tudom, az elmúlt tíz évben ez a második alkalom, hogy a, a mosógépünk javíthatatlanra, vagy gazdasági totálkárosra öli meg magát, ezért most új mosógépet kell vegyünk, és hogy ennek kapcsán most megint megpróbáltam megjavítani a mosógépünket, meg megpróbáltam mosógép is, és sokat láttam szétszedve, és akárhogy gondolkodom, a mosógép a mai napig egy fémdob, egy motor, és egy, és néhány cső, ami vizet szív, meg Fúj. Igen, kettő-három szivattyú és ennyi. Tehát a mosógép a világ legnagyobb átverése. Egyébként ezt a sütőre, meg a, meg a főzőlapra is mondhatjuk, mert érted, ezek is a világ legegyszerűbb eszközei. És az, hogy az elmúlt tíz évben azzal szopatnak minket, hogy van 15 program, és a gyapjúmosás az lassabban forgatja a dobot, és nem tudom, lassabban váltja az irányt a forgatásban. Szóval valahogy ezek nem funkciók, ez, ez kamu az egész. És Végtelen fel vagyok. Egyrészt azon háborodva, hogy, hogy 200 ezer forinttel kell mosógépet vegyél, hogy abba az inverteres motorra legyen 10 év garancia, és ezért mondhatsz, hogy hát talán nem romlik el. Másrészt, hogy egy ilyen végtelen egyszerű eszközt így mesterségesen felpimpel a, az ipar a sok programjával, és aztán amikor e, zárlatos lesz az elektronikai vezérlés, akkor azt e, annyiért lehet kicserélni, amennyiért inkább egy új mosógépet veszel. Tehát javítható ez, csak nem érdemes javítani. E, hmm, szóval, hogy ez, hogy ez mennyire bosszantó, és ehhez képest tényleg imádnám azt a rendet, hogy azt mondja az LG, hogy mostantól akkor itt egy gombos mosás van, te ne foglalkozzál vele, dobálj bele mindent, mondjuk lehetőleg egyszínűeket, és a többit majd mi elintézzük. Ez bírnám. Előre bocsátom, hogy tudom, hogy a berzerkertű fogja elfogni kedvenc Pisti hallgatónkat. Igen, igen. Neki üzennék most így ki az adásból egyáltalán nem megszólítva őt, hogy Pisti ne. Gondolja a gyerekre. Cseréltél-e valaha programkapcsolót hajtótípusú mosógépbe? Minimat kategóriában mondjuk. Nem, de BOS mosógépben épp a múlt héten cseréltem kapcsolót, és egyébként meg, mit tudom én, az előzőben is cseréltem. Cseréltem már alkatrészeket mosógépekben. Aha. Direkt a, az a, a, a időkapcsolót kérdeztem, mert az, vagy a programkapcsolót nekem egyszer, 15 kötője, 20 éve, tehát amikor még ilyen mosógépünk volt otthon, akkor volt ez a kezemben, és ez egy a következőképpen néz ki. Egy érintkezőkkel teli cuccban forog egy ilyen elbaszott karácsonyfalakú cucc, uh -huh. és attól függ, hogy melyik programot választottad ki, bizonyos érintkezők össze vannak érintve, azok a részei működnek a gépnek. Igen. Majd pedig tovább kattan egyel a tárcsa, más érintkezők érnek össze, tehát ami, hogyha az előzőben, nem tudom, 15 percen keresztül szívott a szivattyú, akkor most 20 percen keresztül fog forgatni a forgató motor. És hogy olyan szinten elektrománikus volt az egész, hogyha hát ennél elektromágnesesebbat, kizárólag uh, régi telefonközpontban láttam, ahogy összeköti azt, hogy a, a 389-491-et azt most legyen szíves összeakasztani a nem tudom én, uh, 389-204-jel, 39, és végre beszélhessek nagynénémmel, egyik szám sem él már. De hogy ott is ilyen drótakat kapcsoltak össze motorok lényegében, uh -huh. hogy forgattak össze motorok, hogy egy hosszú drót alakuljék ki az országban. De. Na, ez is pont ez volt. A mikrokapcsoló, meg a, meg a mikrokontroll, az, az sokkal, de sokkal egyszerűbb. Mert ott az meg megmondja, hogy melyik vezetéke folyjon áram, és meddig, és mi történjen. <gül> Igazából ugyanazt akartam mondani, mint te, hogy, hogy igen, itt valamit elbonyolítottak. Ugyanakkor hát open source mosógép egyenlőre nincsen. És, és talán kínai mosógép. Alkatrész gyártás sem még? Hát vannak utángyártott alkatrészek, amit nyilván Kínában utángyártanak. De az elbonyolítás nem is, tehát, szándék, tehát biztos, biztos, hogy nem csak elbonyolítás van, hanem nyilván a, egy elektronikai vezérlés az, az tud korszerűbb és hatékonyabb lenni, mint egy elektromechanikus vezérlés. Az egészen biztos, de az elektromechanikus, ö, sőt, az elektromechanikus bonyolultabb is, hiszen ott. Ö, mechanika is kell, a... igen. Dolgok forognak, érnek el, igen. stb. De a sima elektronikus az meg a világ cserélhető cuccának kéne, hogy legyen. Hát, hát igen. Csak drótokat kell bekötni. Igen, igen, igen. Meg, meg IC-ket kicserélgetni. Tehát az, az valóban az, az nem ér, hogy az ilyen, hogy az ilyen mesterségesen Elbonyolított. De ehhez képest nekem már meg kellett élni ezzel a most véglegesen elromlott mosógéppel. Azt egyszer korábban, hogy elvitték már javítani, akkor is, ami elektronikai hiba volt, és öt nap után visszahozták azzal, hogy nem tudják megjavítani, nem értik, hogy mi a baja. Próbáltak mindent kicserélni benne, de ez nem segített, úgyhogy nem is kérnek pénzt, itt hagyják, és vegyünk egy új mosógépet. Csak én gondoltam, hogy ha már ez úgyis menthetetlen, akkor szétszedem, és megnézem, mi van belül. És észrevettem, le volt csúszva az egyik cső a. a csőtorkolatról azt visszadugtam, visszabilincseltem, és a gép azóta mosott még három évig vagy négyig. Szóval, hogy, hogy ez az elbonyolítás is olyan, hogy másfelől meg aztán emiatt azok, akik javítják, azok már nem próbálkoznak igazán azzal, hogy megértsék ezt az egészet, hanem egyben cserélik a féltengeit meg a, meg a legész csillapítót. Hogy máshonnan vegyek egy példát. Szóval, hogy ez az egész, ez valahogy nagyon így el van el van ferdülve ez a világ, és ezért aztán érdekes módon eddig akárhányszor itt mosógép mosógépszerülő, és megkérdeztük, hogy milyen mosógépet vegyünk, akkor mindig azt mondta, hogy olyat, amire sok garancia van. A többi nem érdekes. Ez alapvetően egy jó válasz egyébként, ezt tetszik. Hát, hogy mindegy, mindegy, hogy mit veszel, csak hosszú garancia legyen rá. És ne ő hívjat ki, hanem küldjék ki a gyári szerelőt. Itt szeretném felvetni a hallgatók, hogy ma ezen tudjanak pro és kontra érveket feldobálni, hogy mosógép szerelőink tanácsára Beko-típusú török mosógépet fogunk vásárolni, ami állítólag pont olyan jó, mint a többi, csak nem kell olyan sokba. Jöhetnek a javaslatok, hogy ágét vegyünk inkább, vagy Milét. Egyébként, ma egy kicsit elgondolkodtunk, rá, hogy láttunk Milét is 200 ezer és hogy hm, tulajdonképpen ezt meg is vehetnénk, biztos örökké tartana. Nem, végül nem arra, nem arra döntöttünk rá. Ha hát tűlnétek vele szemben a stakerlén, és így gondolkodnátok, hogy a romoljon már el. Annyira unom. <gül> igen, igen, igen, igen. Lehet. Na, nekem egy darab anyagom maradt, ami még belefér az adásba, és mindenképpen beszélünk kell szerintem róla. Halljuk, halljuk. Egy videó, ami egy centiméterrel nem fiatalabb, kilenc évnél, de annak idején én erről lemaradtam. Amely szerint valami Isten áldotta szép őrült, épített Lego Technicsből és Mindstormsból egy pontonhídrakó ja, kamiont, ami egyrészt lehajtogatja a pontonhídat a hátáról, összeállítja, letolott róla, átmegy rajta, megfordul, majd pedig felszedi maga mögött a pontonhídat, ahogy minden hidrakóeszköz ezt tudja. És vadul csodálkozva néztem azt, hogy ez így van. Ez így. 9 év van akár, akkor is megnézhettem volna. És hogy már maga a ponton hidrakás is egy olyan dolog, amit az ember így csak félig hiszel, hogy ez létezik, de, de vannak róla nem trükkfelvételek, hogy... hogy így lehet hidat létrehozni, de hogy utána ezt két híroda azt között legóból, hát az meg pláne nem. Ja, az elég menő. Igen, ezt láttam én is, és gyönyörű. Ah, nyilván kicsit értelmetlen, de gyönyörű. Abszolút, még, még egy dolgot szeretnék látni, olyanból még csak összeomlósat láttam, tészta hídból olyat, ami nem esik szét. Ja, igen, hát ez... Állítólag ez is egy létező dolog. Sőt, ezt nem is tudom, ilyen csapatépítő kurzusoknak az egyik alapfeladata a száraz tésztából épített híd. Jó, én meg azt akarom még elmondani, ha már itt korábban ígértem, hogy majd mondok pár szót a MetaQuest pro -ról. ez ugye a metának az az önjárásra is képes szem, virtuális szemvege, tehát az a szemveg, amit nem kell összedugni egy laptoppal, és mégis... VR szemüvekként működik. Ebből a 1500 dolláros, azaz írgalmatlanul drága most kijött változat, ami munkám kapcsán a fejemre került épp mostanában is, meg úgy egyáltalán sokszor, és hát, hát nem tudom. Szóval azt kell mondjam, hogy rohat jó. Az tény, hogy még mindig csak játék alkalmazásokat csinálnak rá, és még mindig nem készültek el hozzá a megfelelő alkalmazási területek programjai, de hogy írgalmatlan jó, nagyon immerzív, nagyon, nagyon más dolog, mint bármi más, amit valaha próbáltam. Tehát amióta én ezeket így használom, azóta eléggé elkezdtem hinni a virtuális valóságban, hogy ebből még egyszer lesz valami. Szokott módon azt gondolom, hogy akkor lesz bőle valamikor végre az Apple kihozza a saját VR szemüvegét vagy AR szemüvegét, és ez állítólag most már 2023-ban tényleg meg fog történni, hát majd meglátjuk. Hiszen azzal lehet majd vezetni az autójukat. Ne? Azt nem hiszem egyébként, de szóval, hogy a MetaQuest Pro nagyon jó, mindent ezt azt mondja, hogy ja, oké, okay, de dolgozni azt nem lehet bennem, mert nehéz, meg mert ezért, azért és amazért meg a felbontás se úgy jó, meg nem olyan módon használható. Szóval, hogy, hogy ez még nem az, ez még csak az út odafelé de ezt én egy nagyon-nagyon ígéretes dolognak látom, és úgy általában végtelen szórakoztató, és meglepő módon, amikor a játékfejlesztők úgy állnak, hogy így egy virtuális valóságra csináljanak játékot, azok annyira geniálisak tényleg. A, az emberi kreativitás határait feszegetően menők. Jónak mondott, két hete egy svéd szimulátorra játszom. Amivel svéd, svéd lehetsz, vagy ott a túlcsi? A 80-as is svéd vagy, igen. Tényleg? Uh, igen. Uh, barátaiddal valahol túráztál a hegyekbe, majd pedig hazatérsz kis szigetedre, uh, és beletoppansz tehát egy olyasmi világba, amit uh, leginkább Simon Stålenhag művészete uh, ikletett. Azzal a különbséggel, hogy azok a robotok, amik a Simon Stålenhag képein degletten uh, mohosodnak csendesen a izéken, a dűnéken, azok itt vadásznak rád, és elkezded hát megkeresni a túlélőket, összeszedni a kis tucaidat, valonnan keríteni legalább egy, egy puskát, hogy tudjál vágni a robotoknak. Single meg multia -ja is van ennek a, a játéknak én singleben kezdtem el, úgy csak rohadt túl nehéz. Most tegnap haverokkal kipróbáltuk azt, hogy mi van, hogyha négy svéd, négyen vagyunk svédek, úgy egy kicsit egyszerűbb, mert akkor, ha valakit lelő a robot, akkor a másik három még megbuszulhatja, hmm. és elsősegében láthatja el a szerencsétlen járt És hogy hívják a játékot? Generation Zero-nak hívják. Jó. És bődültesen jó, évek óta fejlesztik, még mindig nincsen kész teljesen. Tehát, hogy még szemmel láthatólag vannak olyan sarkok, amiket levágtak, amiket elspóroltak a játékon. De hatalmas terek, egy nagyon jól megírt történet hozzá, és még mindig nem tudom, így nem tudom, 60 óra játék után, hogy az oké, okay, hogy rendkívül nagy a szó lesz, és hogy most már szovjet és svéd robotok is harcolnak egymás ellen, plusz eltűnt a lakosság nagy része, és csak néhány részét meg meghalottan, de hogy ez egész, hogy a fenébe kezdődött? Uh -huh. Én csak elmentem sátorozni azt vége a világnak. Uh -huh. Vidáman hangzik. Nagyon jó, és mindezt tényleg rendkívül svéd környezetben. Kishorgolt terítők, 750-es kombivolvók és 900-as szábok, ha gyorsan szeretnél menni a világban a sétálás helyett, akkor választhatsz a paraszt parasztbicikli valamint, egy nagyobb egy Simpsons-válbeszintű helyi ö, robógó között, amit egy idő után megszerzel. Ö, volt a svédeknek az, a, az a, harckocsiuk, aminek, aminek, a harckocsiuk, aminek nem volt tornya. Igen. Biztos emlékszel. Igen, rá. igen. igen. Olyan, olyanok ott egy-kettő farmok, kisfaluk, fenyvesek. Gyönyörű. Jó, hát akkor a Generation Zero-t ezek szerint ajánljuk a kedves hallgatóknak. Úgy hallom, hogy nálad közben elindult valami showműsor a háttérben, úgyhogy ez jelzi is az, hogy nekünk itt az ideje, hogy befejezzük ezt az első 2023-as felvételt. Igen, én pedig megintem öcsémet, hogy hangosan beszélget egyébként szintén játék közben. Igen, igen. Jó van, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk vagytok idén is. Most akkor már nem lesz ilyen nagy szünet, csak uh, kipihentük az egész évet. Igen, a beiglit meg a... Volt halászti, Volt halászti, a halászlevet. Hát már akinél. De a beiglit, az mindenképpen. Úgyhogy boldog új évet, gyerekek, aztán folytatjuk. Hajrá, hajrá, sziasztok! sziasztok.